بسم اللہ الرحمن الرحیم و امہ بے یا و امہ بے رزالک امہ مناسب دے یا بدغت پڑکی و امہ یادین علا نور تریکو سربائی اتنابی مختی خبرت پہ شوہ تفریاد دے ترین نور تریکو باندې یا لنے تریکو بانید وکولو بکی و دیعت پنا لا قول امہ بلی زحبہ دلیبہم و امہ بکذا بکذا و امہ حذا لومبه طریقې ته که ایزه بعد له بھاوو بیانوري بیانوري دا ټوله بل باندې تبکا اوس دا خبره په مراتب تا چې د دینه علاوه طریقو سره دا کول نه ګلې اټناب وي اځکم طرق ذکر شوه دا مثال چې پیښکې مدک طرق او کوم نکاد تی هغه پور نکاد بدلتنی نو مطلب دا چې هغه نکاد پکې نشتا نو دا د هغه طرقو د پرمثال نه تزیل شو تکمیل شي تکمیم شو و غیره دا د هغه پرمثال نه نه نو دیده پار دیمی سال پشکیل وکولا اللہ تعالی اللذین احملون العرش اللذین آغا پرشتی احملون العرش چه آغی اچھد کر دا عرش لرا ومن حولهم او آغا چه گیر چه پیر دیدینا نور پرشتی دی یوسبیحون بحمد ربیم آغی تسبیم وائی دا حمد درق پل سرا و وائی سرا دا حمد درق پل سرا داد وکارک یو ترکتے حمد د عرش کرد دا عرش کر اچھد بل طرف عمل عمل سره یو د الله تالاسبیح هم کوي بل حمد هم کوي او سره رم صفت د غي بياني ویو مينو نبی ته الله تعالی باندې ایمان هم راوي تر پرسته ایمان ايته ضرورت نه خدای شراطت ایماني لپاره بیان شې چې دمره شریف شهره د ایمان چې پښتين په ډېره متصيب دي دا ځکه دای بل کار نشته سره الله تعالی یاد نه کدا ست ذکر شې نو نه د کدي د ایمان لپاره دا زکر شا ورا اللہ تلا دی بارکی خبر وکی دا دی صرف مطیار اوڑ دے نور دلتا کی خبر نشتا اللذین احملون العرش ومن حلو يسبحون بهم دی ربیم به بہی ویستغفرون بل سفت پینزم سفت ویستغفرون للذین اوڈی استغفار او بهنه واری اللذین دعا کسان لپاره آمنو جی اغیع ایمان راوڑ دے او دې دوام کيده اغه د رب بن واسعه تا كل شيء الرحمته وعلما نو دا قرشته چې د 15 وړه صفات مکیدی نو دې خدای پاک په سوال کې رب چې د علم او د رحمت په اعتبار سره پراه اي نو فغفر للذين تابوا وتوبوا سبيلك وكهم عذاب الجحيم څنګه اچيږي فغفر للذين تابوا داګه سامته وخلاوږي چکه کومه کسانو د شرک نه او د ګناو نه توبه او خکلی دا وکهم عذاب جهنم او خدای کدی دی او او ساته هم دی له عذاب جهنم آزاد اور نه ها جی پر به څنګه او بیا دعا خدای تعالی کا داخل کی ومن من صلاح من ابائهم و زواجهم و ذریاتهم انك انت العزيز الحکیم او بیا دعا دعا کی وکهم سیات او من تقي سیات یوم تقدر رحم ده خو را تا قدم د دنیاي مصائبونو ساتي يا اخري مصائب اصليات مرادي او خوي او بیا د اړيو وجه بيان خلغه تاګه څو چټل بدک اخريو عذابونو نو ساتو نو په دبا باندې یقینا درهم راسمره دعاګا نه کی پرشتي امرم ځان درالا دا ایمان برکتای چی ایمان او دا راوړي او توبه وباسه نو ساتو وبته دلته وباسه ولته پرشتي د hars څخه دعا کوي خدا یا پاک شيشتو و دانو تو څه کوي د مولا کی خدا یا غبنه رحم وکي خبرم زه درازي خدا دې ګناو نه پټ کي پخ کړ لذينا تابو خدا دې هغه زامن دغه اولاد د ټول او د کرنګي د آزاد جهنم نه اوساته داو د آیات مطلب شو گویا کې دې کی اشاره دې آیات کې توبې فضیلت تا خبرم زه او د ایمان فضیلت د ایمان په برکت باندې دی او سړی عمل د سیواوی داغه اولاد د الله تعالی د دې په برکت باندې دا سړی وزه کیدل کې د کوښټم سيپارک ام دراځي او برناځي او فرشتي نو دعاګان کې اوس راځم مختصرا په اجما دې مطلب لري آیات اوس دی کذا آیات مختصر کړو و فإنه لا يختصر ايتراق الكتاب بين الاختصار قد يذكر علامات الاجازه والمساواه كما مره لم يسكر ويؤمنون به لان ايمانهم لا ينكره مجلس بهم وحسن ذكر هو اظهار شرف الايمان وترغيبا فيه اذكر يمنون بارك او اتنا دل تک بهمانه دل تک کچری دا دی کې اتنا نشه کولای نو دا مینو نه به بنورول خدای مینو نه به داسه شه دا اتناب دی خبر همزه درالا نو کدا مختصر کول شه دا اتناب دی او کپدی کې اتناب نشه کولای نو ترکه اتنا په دو باندې راځي ان مطلب دا دی کپدی کې د مصالحه طریقه کول شه چې سمره الفاظ پکارو سمره مانات پکرو اغه امر الفاظ نو دا الفاظ بنورول شي اگر انجان درالا نو دا کلام ب مساوات شو کدلتا مساوات مراد ترک الاتفاق دا مطلب مساوات مراد نو دلتا کہ با وجود منن به نو رڑو شو نو جسم رمانا نو اغم راسو الفرض او کچرے مساوات مقصود در نوں پکار پڑے با اصلی مطلب کی ماتن نقصانو نقصان ناراضی ول زکہ چکم خلق برشتے منی د پرشتو وجود منی او د پرشتو د ایمان اڑو انکار کین دو پرشتو ایمان ورسره لازم منی چې څوک د پرشتو منی. ایمان منی خو دلته بیا ادم او کړي شد د الفا سیوا کړي شو نو دالې نقطتين سیوا کړي شو او نقطه پدې کې دا کرا چې دلته کې تعالی د ایمان شرافت بیانې او د ایمان بوجماني چې پرشتو ته کوم دواګانې نو د اغه بیان کړي همدل ته کې د ایمان تزیلت الله تعالی ظاهري د پرشتو د ایمان امرونه درا نو پر شنو د ایمان ضرورت نشته بیا ایم ایمان دارینو پتہ ولګی چې ایمان شرافت والا شي او چې کله غیر علی غیر متصسب کیږي نبیا ته په امسشه متصسب شه نو, نو سر د ایمان شرافت او عزت هغه بلانو المقصود دی په دې کې ورنه کدا مین لفظ دا لفظ وسرني نو دا دی دی دی بیا د مساوات په خپل چسمه رمانه ده او امر الفاظ دی وجه هدي که خبرې دي د مثال کې ورپسې خلکه دې بیا کوي اجمالي تور اشاره کوي فإما بالغزال كثم على قليم ما باليزاح بعد لهم ما بكذا وكذا كقوله تعالى لقد كلل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم رب ويؤمنون به فإنه لو اختصر في اختصار مثل دانه للايجاز اترك الاتناب كالاتناب مشكوله خبرم ذن ترل مساواة تم شامل شيزه كدال كاذ بيان بي نو به مساواة صورتو فإن الاختصار اختصار یدنا اشاره درا درو 78 پر اتنا معنا تا لوکه نو دیو اختصار دومانی دی یو اختصار په معنا د اجازه مرضی اختصار په معنا د مساوات مرضی تیم له اختصار سرچ د دې کول شي علامه مجاز بالمسالات عبارت معنی چې عام د طاوو شی کول شي چې عام د اجازه او مساوات دالته کمامر لکه دا خبره مخ کیوزل تیر شي وو لم یس فانه لیختصرا لم یذکر وَيُؤْمِنُونَ بِهِ پکې okay, اختصار کولې شي تر کېت نه کولې نو نه به ذکر کړې شي ويؤمنون به ذکر کړې شي دا به مساوا ته بیا ذکر وکړو خان نو بیا به مساوا توله الکه دغه بیا معنی کې نقصان را اعتراض دی چې دغه بیا معنی کې څو نه کسو داو بیا مساوا نه دی ویلي ان ایمان بیا نکسلیشته ولې لمن ایمانه هوزکه ایمان, ایمان د پرشتو لاین کې هو الای چې له تاګه باندې سو جاہل نی اها سو کیس بدهوم چې پرشتو وجودو ثابته مطلب حاجت الاخباری به حاجت نو اخبار ایمان پرشتو تا لکونه معلومه زقدر ته موږ مخاطب معلوم وحسن ذكره او حسن او حسن ذكره او حسن او غا لشو ذکر ای ذکر کو دی ویو مین به نو الحسن او غلشو شرب شرف ایمان د فرد اظهار د شرف د ایمان او ترغيبن به او د Charakter ترېد د ایمان انسانیت ته پدې ایمان کې ایا حدا نړی د فرشتے حول الان څومره دي د حاملی یارش مبرک یې وویل زه یې کمزورم ته کول حزين لګیږي دا سلور دی او چې کله د قیامت رشي نو ق واست يوم اذن راغلی بیا د شي ال تک به د وکولې څوک دا ست پرشتي څوک دا ست سپپتي دا هرڅې خبره دا دایم چاته دی الله تعالی دی وقد كان هذا الاتناب بغیر مذكره من لوجوه السابقه ظاهرا بالتامل فيها دا اوس د اجمال خبره ده تفصيلي دا اوس د خبره چې دا مثال د اغه قسمونو ناڅې کم سابقه مثال نترشو دا د اغېنا علاوه مثال ده خبره زنه دراله دا د اغه د پر مثال نه دي نو دا خبره چې دما قبل امور ثباتي ورشي وي دا وې سره ته دی تفصیل کې نو تاسو په خپل پته ولګي چې دی او هغه کې دوالو کې پرکو موجود ده خبرونه دراغه لکه یو کده پیږي هم راغله اړ یو چې دی کده پیږي هم دا نو پدی کده پیږي هم دا پر دال پاس نه یو کې تاسو لیدلو چې اعتراضی الفاظ دي د ما قبل د مواد سره مناسبته نه لنقطه شي ندا اعتراض نیم دا په ماقبل <سؤال> باندې ته په دې الته و اعتراضې په ماقبل باندې نه نه دا اعتراض نه اگر موږ اراده یو کتا سوالو موږ نه تاسو خپل ځبانې ګورئ چې یو جمله بلې جملې په سیوراله شي د فاراددي چې د ماقبل جملې تاکید شي یو کدا ست تکمیل وکړو حضرت تعالی نو په دې کې داسې نشته چې مثلا یو صبیحونه مخ کې ځانبه جمله دا وي او مینه جمله ثانیه دا د مشتمل په معنی دا غي باندې او دا غي پر څه شي تکمین دی اره دې ته پرانه د یو و صورتونه مخ کې درشي باید کې صورت دا وو چې دوخلات په مقصود دوه هم د پیدا کېدو د ځ پیدا را نو دلته کې دوخلات په مقصود واه موږ غیره مبصره حوالہ شرچو وسکابه یا را غیره مبص غیره مبصره مدا <متحدث> داګه پرمېچې مکهبل نه وسهلا تو هم پیدا کیږي او دا د اغه د سره پرده د دکل پراره دی مدا داګه ترام نه نو مکهبل کیچ سمرا اقسان ترشویری ته د تفیل لباډو اټناب د طانا سمرا اقسان ترشویای کی ته سوځو کې نو دا دیو د پرم مثال نه ګرځي اگر ته زیل چې دوه جملې اول کومانی باندې مشتملي او د جملو د لون باندې د فارسی ندا کم نه ده خبر حمزہ نو بهر حال عام منتی جتا سوګور اغه یو اغه اکسان جتا کم نه کات دې جدارې کم تاریخ ته چې کله پدی وینو نبي حی باندې تا سوډاګه تاریخ پټ کنه تاریخ اندازې سمې اږه چې کما نو اختره اغه نو پدل ته برابر نو اغه نو ټم دلتکه سمې لغه پدته لګی چې هغه عمر چې کم ماقبل کې تیر شوه دي دا د هغه تاریخ دلته په باندې سمې خوري تپې کیږي او نه داګي نقطې تپې نه نو په تو لګی دا یو اتمه وجدا د هغه عمر سباونو علاوه کم چې ماقبل کې تیر شوه دي وکون هغې اتنا دی کېدل د دې ایتنا بغد ما ذکره د اوجه حسابکان ظاهر وکون هزا ظاهر او کېدل داګي علاوه دې زبان لکه سن دا خبر ظاهر دو بالتامل پهها تع سره پوجو حساب کوو کې چاې تععملو کې تعریپاتو نقاات والن ان کجو سپل القلام بالجااز وال اتابې به اعتباره کلتهخرروې وقع سرتحاب نسبتې لاقللا آخره ممسابق له پی اصل المه پاییقالو ل ااکثر حروپې ان هو مط نه اقلې ان دا بنه طریقه ذکر کوي او دا علامه ځن په کنو کجوسب کلام کلام متصل کولی شي په ایجاز او په ادناب سره اعتبار د حروف باندې اعتبار څه باندې حروف باندې نو marked مساوات دې ترشي وې دا هغه علاوه وړه دا علامه سقاکي په ابتدا کې ته پس مساوات او اجازه کې خپل کې اختلاف ترشه خبرمزه ان ترال کنه یو مدار ګرځول او متعارفه اوصاده او مکانې ګرځول او دیبل بل و زوی وزو ګرځول دا کې حسن داږي وزره چې اصلي معنا د طرف لږ سکي په د اصلي معنا د طرف وزه کې سمراه پاس دي هغه نه کم زیات داګه د طرف مدار د پیمانه او ګرځول د طرف اجازه دې اتنا د حروف به دې بر سره غوریو کې خبر نه و اسه نظام زين ترشی جدا ام اک وجره شد هم ماتنیو زل کې رات او هغه باندې رد کړ دا خبر نه و منلي عدل تک بیا دې اتناب د پردا پیمانه ګرځي ته حروف اگر پیمانه نه وګرځول متارف یا مقامی ګرځول او ام ماتنم گوکه ته حاصل لاږي وزه په زبانه تل نوکنه نه کولې دې وک نه کوله داسن کول شي چیو کلام په اجازه او په اذناب هغه متسب کولی شي چې اکثر حروف ولر کلام یمانه د دوه یو ده یو کلام او د بل کلام معنا یو ده مطلب یو دی کچ دیو حروف ته غره نه هغه استعمال کړي دي او بل ته چیو غره نه استعمال کړي نو چې اکثر حروف نن نه ته مونږه اذناب دا اتنا دی یو بل طریقې شو اجازه سره یو کې سم راغی ودل ته مقصد دا اند اتنا دی نو غواکې دا اتنا یو طریقہ شوا اگر همځانته هغه میر سره هم په موز بیانو او بل میر سره هم په موز باندې او دالو هم را مطلب او قضایل د منځونو باندې کوي په چکم ده چکم ده اذر که نور په چکم ده نو په خو حشو تدویل لازم او بے معنی ګرځي خو بہرحال انداز اوغت ک انداز سګ چکم ده اوغت چکم ده نه بیا چکم ده بیا یا حشو ته تدویل لازم خبره دي اخي اگر همځانته راځي اصلي معنا کوي ینه ادا کړو دو الفاظ سره داکړو حروف نعد بیا اتنا بلی که نو حروف یو په معنی ګرځول د اتنا رد معلومول لپاره وانا مژان په کانو کجوسب کله نه کړه متصحب کله شي کنام په اجازه په اتنا سره په اعتبار د کله حروف د کلام وکسرته اپه اعتبار د کسرته حروف په نسبت اله کلام نه خره مساوی له په نسبت سره بل کلام دا دا ده لپاره چې مساوی دی لزاله کلام د کلام سره پیس لمانه په اصل لمانه کې یقالثر حروپول کېیل اکثر حروپ ل اکثر حروپن چې کمم اکثر حروپ نه دا مب کللا دی وقل ل او اقل حروپنتهې نهمو جز د اجیله کل دی کا کو لشي ال یې دنیا نسووددون د نام دی ظره مت نه ظر نکهکړ دغې پردي ی دې دنیا ازان ولستو بنظارن الاجانب اللعنا ازا کانت الولیاء پی جانب آقاری <متحدث> نو دارم بیشه چو یسود دعانی الدنیا ازا عنا سوددن ازا دوما کارا رستو وَلَوْ بُرْ اِذَتْ پِی زِيَ عَزْرَاءَ نَا ہِلِي دائی دوئی ماں کتا دا داغیو شو ادائی بلا کتا داغیو شیر شو او داور پسی بل شیر شو دوالو مطلب اگر توقیر انجا مطلبی روزی بیا بدو حروب بارکه دے خبرو کی شایر ویسود دو اے یا عرضو دا محبوب چلے یا عرضو اعراس کی یعنی دنیا د دنیا میں ازاو آننا ظاه هر کله چې شي سو ددون سیادت او سرداری د مد هو د دنیا سره مکمل وین که سرداری مامخشي د سرداره د سیادت سره م نهلی بیا اوپسې نه مباره ولو بر د زت پی ااضه اهدي ولو بر د اگر چې ولو برازتې کوم سدي که دا ظاهره شي او یا ظاهره کړه شي پی هیت تهویل کېږي او زه باکری خزه تا ویل کی او ناحيه اگي تا کی چې ورې سینې لګي راوتی ولو ولو برزت fizy حضرت ناحيه وي ولو برزت اگر چې دا دنیا ظاهر شي په هيئات او د شکل د باکری داس خزه کی ناحيه دي چې داغه صدین مرتفع وي حضرت انت راځي او جی اوس د کی تاسو وګرئ نو بیان کو مقصود اعزه ده بيان واللباس ذكر خلاصه او حاصل غره برزت بي عذرا اناهبي عذي والهيا عذيه ستتوليكي ذي هيت توليكي والعذرا عذرا ستتوليكي البكر باكري جنا توليكي والنهود انهود ستتوليكي ترت با الصدي راتل وقوله شعر ولا است من الذارين الى جانب العين ونست من الذارين و نست بناظرن لستہ کہ مخاطب خطاب کی دین و ایتنیکۃن کہ خپل مندوہ توئی الی جانب الانا جانب د مالدار رہتا جانب د مالدارہ تکتونکے نه نه نه نه زاہد انساني څنګه چای خلاصہ سرداری آراز کے. نو تنی تنی آراز کے. هر کله چوچته مرتبه اور افت په جانب کې ده حبرم متده دنیا تکتون کې نه اغم که دنیا کله شکل کړه شي نه ته یې راس کتون کې و تا او دیم وی دنیا ته جانب د غنا تکتون کې صرف الفاظه دنیا ولې د جانب لای نه وي او د دنیا یو صورت بیان کړو او د سر دوم را کړو چې په جانب د فکر کې داګه پځه زهت سره په بل انداز باندې خود دواله مقصد یو دی یان د مندخ زهت بیانې په بل مندوز زه زه دا معنی اذا كانت الاولیاء بجانب تقول لست ذا بزم على انه في المتكلم نو لستو ديو ها لستو من الزارين اذنني ماكن دي يا ده مخاطبش نص قران نستي صحيح عباره حاليا ده مخاطب به زهد بيان لي متكلم يا مقصود ازو حق بيان لي فقولو لستو بزم على انه ما قبله وبدليل ما قبل شيرا وهو قولي هذا شاركك ولن واني لصبار على ما ينوبني وحسبك ان الله اسنا على الصبر واني لصبار شهر وعزه الصبر ملي كنا نتكلم ساده كان ورقصي عشرم ولست من الظارين سيشو ولست من الظارين زنيما كتونكي واني لصبار صبر كونكي امشاروا على تا ما صايب ما باندې رازي و حسب کو شعر و استاره خبره خبر کافیده صحیح څنګه استاده طاره زما په سپتک د دې چیزه قابل انسانم سره پرده دلیل کافیده چې الله تعالی سنا سپت ویل دی په ځوابه صبر ورولې نعمت ہے بیان کړه استاده طاره زما په مذهب باندې د دلیل کافیده چې صبر انسان زخه انسان موله استاد پرده خبر کافیده چې ته ما ما کې صبر ده ته صبر الله مذهب بیان کړه ویسپو به بالملی ال المعالی د خپل نفس هغه چې کم دې صفت یې کوي په عمل اله المعالیسه په ماله کېدو باندې اوچتو مرتبو ته صحیح څنګه دا پکړنه پیدا سره یعنی ان السيادت متاع به شیر مقصد د سیادت سره د تعبد نه د تخوخ د د راحت د راحت نه سره د ادمي سيادتنه د پکړ سره سيادت د تخوخ د چي په قیر وي کو د سرداری په غریبې کې په زهد کې د سردامي د اورهتنه چې پاغی کی سیادت و سرداری نہیں تخازل بیتو اتنا بن دا سانوی بیت چی دے اتنا بن دا اتنا بن دے بن نسبت سابق پا نسبت سرا مسرع سابق دا خبرم سر انترازی دا اتنا نو اصل لی مانا دوالو برابر دا چیو کم زو حد دے بلکم د دنیا نئے عراض دے خدیسانی شیر کتا سو حروف تا ہوا رہے او اغی کے ہوا ہے اغی کے دیر يَسُدُّ عَنِ الدُّنْيَا اِذَا عَن النَّاسُ دُونَ او دَغِي الْپَازَ کَم دي نا نا نا دَغِي الْپَاز سِوا دي دَغِي الْپَاز شِدي سِوا دي او دَدی ڈریم شير الْپَاز شِدي کَم دي او اَزَن لَشْمَارَ جِ کَم سِوا دي کَم کَم دي خدماته د شاره د شرح نه دا په تلګی چې د دوم دو شر الفاظ کملی او د دوم به شر الفاظ شېری مراد حروف حروف دا هغه کم او د دې دړي کم او داږي حروف په سیوای یې شمار پته ویلګي یسد کی سوشو سلام سلام ارانی دنیا ها پګو پګو سلام روح و وداو او وا ولس ولسا او سوددن تنین سرا وا او ولسا امين زوشو سالیریشتو ولو برزت بر بيزي ازراء ناحيه دي ها سالیرس لومدا نور پر دلا راځه هغه کې سوراله سالیری دي بل کې لومدا کړه ترشه ولستو شو صلوحي صلور نه Middle solamente نه سكان بالله ن sympath لنjackin over jones? نه بنا دهBra BerlistaGunziousnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessness cursing over jones 아이� кв ing mahaiy wallet ich son, no? nuh, hierom, this is history.내 frompancer seeds.n boys.南 traditional, In او یو شو لست سلور سلور دا شو چی سلور خوده کشو او بنوز دارن با نون درن او بنو سلور یو ولي راش پګو او تنوينيو او او سلور سوچو یو لست یو جانب العنا جانب کی سلور شو یو سلورو پينزل شو چی پينزل له او جی او کلاو کنه پرده اعلان شو چی او اله الله تعالی شو او اله کې نو دردا شو اته شو اته نشو او جانک کې سلور شو او نو اته د ویشو ویش ان غناور پسی اله کې سلور دا شو ویش سلور چبیشو چبیشي چوبس راغلی صحیح ژوند دال د لمبی په هازه بیت اتناد د سنوی بیت چده ولستو بنزارین دا اتناب ده بالنسبة الى المصر السابق دا موقع پر یاو ده اقباء بازان مستقل چه کین ایل دا نا خط طرقی سرائه ترتیب سره او شمال فهاز البيت تو او دا بیت اتناب ده بالنسبة الى المصر السابق ویکروب منو اے من هذا القبیل قوله تعالى لا يسألوا عما عم يفعل وهم, يس وهم يسألون او دا دید دا قبیلینا دا اللہ تعالی دا قولم دے په اعتبار د قلت او د کثرت د حروف د خبره ده او کول هماس هماسي د تا ده ننکرو ان شئ علی الناس یک منټه کوی نو تاسو دته وګورئ د شعر آيو د دې آیاتو مطلب تقریبا تقریبا د دعا او ده ايات چې کم دی او مجز د د ال پاس کم دي او د شر ال پاسې شري یوان واکه الله اختلا پر ما لاوس تپوز بر شي کولی نه تیر سوکنی شي کوله چې د داسې او وړلو هم داغه باره کې یا ف چې الله تلاې الله ت دا س شي وللی چې دا ولو نه الله خپل جبریت او خپلاقت او خپل قوغا بیاې او اور ان دراجی وہم یسالون اود د خلق نہ باب من جانب اللہ <سؤال> تاسو کولیشی د چې د خلکو کوم مطلب دا رښتیا کټ او کوت الله بیانوی د الله تعالی سره مناسب ده په دو خبرو سره یو دا چې الله زمانه سو تاسو نشی کولای د خلق پد تاسو کولیش د ک دوه غټې جملې هاو جی شهر دک مطلب بیان شهر ان شئنا علمنا سکولهم کچره وګالو په خلقو باندې داږي خبره چله کده د وژلو کړو صحیح شه ولا ينكرون القول حین نقول لكم خواي کو ددوایو نه انکار نشي کوله خلق زموږ په خبره باندې په کم وخت چې مونږه خبره پیسېلا کوو زمونې سو ته پوسنی کوو ځالي مونږه اوږه بلکل کول چې کم مطلب الله تعالی دا ان مطلب دی شعر باندې او دا شعر الفاظ تو غوره او دا قران آیات تو غوره هغه ځان درالو زمون د دې عالم با تا او دا اللہ تعالیٰ دا کول دا طول الفاظ تقریباً تقریباً یہ او بلتا مساواد رازی آم... بوئی اکی دو دو دو دو مکتا چی با ولائن کرون الکول حین نکولو دا پاغیبا نظر اکی اضافہ دا نو دا شعر داشر اتناب شو پنیزبت سرفل دا دا شو اتناب شو اگدوال شو پنیزبت دا کول دا آم... آم... اللہ او دا الله تعالیٰ کول او موجز شو متصف آم... شو پیجی اصلا یہ فی پوری شرح تبصر ترجمه مدايه ته مقال شعر مقلا يسهو شعر صفت بيانو هيا سو ته هم لخله سردار و ان فز او دنا پس کيده د حکم مقبل اي نحن نغير ما نريد من قول غيرنا منغه بدلو ما اروينا نريد شم غارادو کو د کول د بلچنا وا احد لا يجترئ او یو تم اجتراء نش کول بهادرن نش کولل اعتراض علينا پر اعتراض باني پمغا نفل ايته آیت ايت خوال اللہ اللہ تعالیٰ علیہ ویدئانی ویژیز مجید اینجا نحن بیت بنسبت سرچا تا بیتا شیر تا شیر تا شیر, شیر تا او انما قال یکروب او اماتن مدن که علیم او ویقروب من حازل کبیر دا کلتا او دا تسرف دا خروب پہ اعتبار سرا یو مثال دا خدا او دا قریبی مثال دا یقبو لپس دا پارا نکتہ بیانی اگرم ذہن ترانا زکر ادوالو کی مقابلانا شکو اللہ اللہ تع هغه کیدوره نورم پکې نکاتشتا نړیږي اما ما په او بل دوالو کې ګویا کې یو غون پرکتم اشاره کوي چې دوالو کې ګویا کې منوي اعتبار سره پرکت یو کې او شمنه بیان د ظاهر چغوري دوالو یو معنا بیان یو الپس کمبل کسر او چې حقیقت کې ویښ کې وري نو دوالو کې پرکو شتا نو یو کرووي زکاوي ځکه تبه پدې باندې پدې اتنه طریقې به هغه کلام تل چې دوالو مطلب یو اګل تکې دوالو مطالبه کې لك باركشتان وإنما قال يا رب نوعان لأنما في الآيات هذه الآيات هي ده على كل فعل فهر يوم فعل بان لي. آيات مشتمل فهر يوم فعل بان وده فعل مراد كأغاء دلتا فعل كوليوي أو كفعل فعليوي صحيح كده جارهو ده اندام كل بي. اللح تلاتا بروس كل شي عما ده أغس باركي يفعل وهم يسألو لا يسألو عما يفعل الله تعالی تاسو موږ کولی کولای دا هغه سدارکی که الله ویلی دی او ک کړي اما يف الفیل لته ک عام ده ور شامل لکول ته هم سیشد جواره او دے لسان دو او فعل ته شامل لې ک فعل لکه د قبلی د کون نه او ک د قبلی د نور جواره ونه او هه یې سوالونه دی خلق نو په تاسو کول شي که هغه ده کول او ک ده او پد شو شعر چې نه د کول استعمال کړی دی سایشیګانه ونون کې ان شينا عل الناس قولهم دا صرف لفظ د کلمه استعمال کړل نه ګوهه چې یو کلام خاص دی یو څه دیعام دولو کې مانوي اعتبار سره موږ پرښتا او دا به وې چې د الله تعالی آیه کول کې نورم عموم دی دا کې یو غنه بلاغت په ډېره سره سیاشه ای کې شمول دی د دې کې شمول نشته نو بہرحال د دې دوه مقابلہ نشي کېږي شعر او د دې کول معنی نیز دي ورنه کلام د الله تعالی په اټهدا بلغہ کړي کې چې عموم د الفاظ کم دي او معنی سیوالي نو دا کمال کښ نشو الفاظ کم یو معنی سیوالي نو کبدې دې خبره اوري د دې خبره اوري کله په نسبت سره د دې کلام ته والی نه ایجاز شو نو د دینه كتبه د لار سره د اجازه او یو مخ که یو بل نو په تیره شویل تا سوالو چې اجازه په دوه قسمه صحیح شو یو اجازه الحذف او بل اجازه القصر کړه اجازه القصر هغه ته ویل کیده چې په الپازو الفاظو کې ډېر معنی را باندې کی نو د قبيله د اجازه القصر نه دی بیا د قبيله د اجازه القصر نه او دا اجازه د په نسبت سره د شرایط هم او سره مقابله نشکولای اغدا اللہ تلا کول تن راسیدی کی عموم دی اغیی خصوص دی و انما قال اکرهو لینما بالآیت زکا آیت کی چی کم حبر دیشتمل و مجتمل علا كل لفل ففعل بان کده کبیلی دی کونی او کده فعل حقیقی نی والبیت مختصن او شیر دشایر چدی دا مختص دی شیر دشایر چدی مختص دی بالکول دا کل سرا نو فل کلامانی دا دوار کلامون چی دی لایت ساویانی دا برابر نیدی کی اصل المعنى فاصلي معانيك بل كلام الله بلکی كلام د تعالی چې سبحانه وباکی د الله لرا وتعالى او쨌 الله تعالی وا اجل او جلیل د الله تعالی وا اعلی او اعلى الله تعالی صحیح څنګه اوج او د ټول افعال لها تعالی فلل تعالی تعالی اجل دا غالبا غالبا شواد اسم تفضیل ها او اعلى چې نه اعلى نه اعلى د سياده د نعمت تبذيل اعلى نه او دا اعلى پکې فن دي او سبحانه او د تفله مقدم آلائی. بل كلام الله كلام الله تعالی سبحانه پکې بیانومز دا الله تعالی پاک څنګه سره وتعالى چې چته د هر نو خس د نقصان اجل او جلالت والد و او اعلى او چې ته په اعتبار د ذات او صفت او کیفه او څنګه بدا الله کول او او د بلاغت په مرتبه کې وکیف لا او سرنګ بنوی دا الله تعالی کول او چت او په مرتبه کې حالانکه اغزاد دا الله تعالی دی وکیف لا او سرنګ بنوی د استفهام سره لګي استفهامي یعنی په دې خبره انکار دي چې دا الله تعالی کول لبلغ نی نه پدې انکار دي صحیح شی انکار جی او جی او ول بنوی کلام دا شي الله کلو چته کلام من چته تعالی عالم دا سمره مسائل چې بیان شو په دې پره باندې اوول کې نو دې بارے کې مصنف فرمایل والله تعالی عالم الله دې رب خو په دې آمين کدی کې سغلطې زمو نشوي نو غواکې الله تعالی دې پوي دے الله تعالی دې موږ تاسو ته مغفرت دې دعا یا اول نوالین یا آخرین یا زلقوت المتین یا رحمت ساکین یا رحمت حمین یا اللہ کریم خواب اکترازشی یا اللہ کا کتاب یا اللہ منگوئے کپدے کی صغل تشویی یا اللہ حسدانا ما فی ورد دایت پا مطلب کی یا اللہ صغل تشویی یا نور دنبی علیہ السلام حدیث امزا بزارا لبائی کی صغل تشویی یا اللہ داگی ما فی ورد یا اللہ کریم خواب اتا چکم مقصد پارا بھیل کی یا اللہ ج دا یو پنځه کاته باندې موږ کوښښو دا یو مطلبونه باندې کوښښو دا دقیق نقطه نسب یا الله دا الله تعالی دا, دا کلام خبرو دا دا دا دا. او دا نبی صلی الله و سلم صحیح مطلبونه عام پدې خبره باندې رويستې شې دا داګه پر زریيده او یا الله داګه پر وسیله دا کریم خدای دا موږ په صحیح یاد کې یا الله کریم خدای پای پا کې دي جاري کولو پاګه باندې احکامات چې کوم دي په دې باندې معلومولي شي کریم یالله دې توفیق راک یالله مخ خلکو دې کلام په صحیح طریقے سره وایسي طریقے سره مانو حدیث په صحیح طریقے سره وایسي طریقے سره مانوږي کریم احلیه خلکو ته ځخود له توفیق منته وګرزه امين يالله کریم خدای تعالی بنا است تلک د خلک یالله مادو بسمن دی وي يالله کریم خدای پاک دی يالله دې ته قبولیت ورکې يالله دې درس کې توجوه لګي يالله کریم احلیه خلک کمزورين خو جی لایک <سؤال> نیم کو توجه نه پیدا مله ډیره دغه سکینه کریم خدای پاک خو بجامی الله بجامی الله که ته خوشی و کریم خدای چې کوم استاد او شاگرده کوم نسبت ته د دین او ته شفای دی ته ماجو الله د استاد چې کوم حق دا کلي کتاب صحیح ویلی کریم خدای دې خو زلیک نیم همیشه ته پرایم نظر دې اقرار کوم چې الله د دین ز کمزورین خو الله خپل کوشش میکلې سم له استطاعت او طاقتو چې شي ی الله <سؤال> که زمانه سکوته شوی داغه ما پیوړم ی الله کریم مختار دنیا و آخرت کې است راځه عظیم شید کریم احلی سنه راځه عظیم شید ی الله چې مست راځه شید دنیا کومه انسان کارسن قبر کومه مسله سنه آخرت کومه مسله سنه کریم مختار سنه راځه وله زمانه که الله ټول کوششونه مهنته نه کوي دین دی ی الله که د پاره دین د پاره وګرځه الله راضي صلی الله تعالی علیه